E aí Was war das? Wo kommt denn das Licht her? Da! Adlan? Adlan, wach auf! Was ist das? Was sind das für Lichter auf der Terrasse? Eine Silberkugel. Ich äh, sehe keine Kugel. Nur lauter umherschwirrende Lichter vor meinem Schlafzimmer. Was soll das? Zieh dir was an. Wir bekommen Besuch. Von sehr weit her. Aha. Okay. Die Frau stand auf und schlüpfte in einen Morgenmantel. Sie warf die Federhaare hinter die Schulter zurück und schloss das Kleidungsstück nur nachlässig. Der braun gebrannte Arkonide war währenddessen in seine Hosen gestiegen und schloss die Schnallen seiner Stiefel. Du willst wirklich gehen. Wenn er kommt mit dieser Kugel, dann wird es drängen. Hast du mein Hemd gesehen? Hier. Atlan hatte das weite weiße Hemd kaum übergeworfen und den ersten Knopf geschlossen. Da wirbelten die Lichter auf der nächtlichen Terrasse plötzlich in engeren Bahnen. Und auf einmal war zu sehen, dass hinter den offenen Glastüren tatsächlich eine Kugelform schwebte. Sie schrumpfte weiter und gab den dunklen Umriss einer menschlichen Gestalt frei, schrumpfte zusammen, bis sie wie eine silberglänzende Melone vor dem Fremden in der Luft hing. Wow. Die Kugel erinnerte an einen stark vergrößerten Quecksilbertropfen. Ein Zittern und Wallen lief über die Oberfläche, begleitet von einer Vielzahl von Glanzlichtern und Reflexen, die sich darin spiegelten. Der Körper des Fremden war wie ein Mensch geformt. Aber als er in das sanft erleuchtete Schlafzimmer trat, war zu sehen, dass er aus flexiblem Metall bestand, wie eine bis ins Detail ausgeformte Skulptur. Sogar die Haare und eine breite Narbe an der Halsschlagader waren deutlich ausgestaltet. Er glich einem Roboter. Wäre dann nicht der braune Overall mit den zahlreichen Taschen gewesen, den ein Roboter niemals benötigt hatte. Er vermittelte ihm ein letztes Stück Menschlichkeit. Atlan ging auf das dunkle Metallwesen zu und gab ihm die Hand über die schwebende Silberkugel hinweg. Lotokereite. Atlan, ich freue mich, dich wieder einmal zu sehen. Was führt dich zu mir? Bringst du Nachricht von S? Ich bin in eigener Sache hier. Loto Keraete war legendär und als Bote der Superintelligenz S immer wieder an wichtigen Wendepunkten der terranischen Geschichte aufgetaucht. Er besaß Zugriff auf Zellaktivatoren, konnte also in der Milchstraße die Unsterblichkeit verleihen. In eigener Sache? Was genau meinst du damit? Ich habe keinerlei Nachricht von meinem Herrn. Deshalb habe ich beschlossen, in dieser Angelegenheit selbst tätig zu werden. Gut, gehen wir. Leb wohl. Ach, leb wohl? Es war schön mit dir. Falls wir uns wiedersehen, wird es ein Geschenk sein. Komm, Karaete. Die beiden Männer traten auf die Terrasse hinaus. Die Frau folgte ihnen barfuß bis zur Türschwelle. Kalte Nachtluft umstrich ihre Haut. Atlans schulterlange weiße Haare tanzten im Wind. Die silbrige Kugel blähte sich auf. Sie verschwand rasend schnell zwischen den Sternen und den hoch dahinziehenden Lichtern des nächtlichen Raumfrachtverkehrs. Ein Wunder. Ja. Überlichtflug beginnt. Jetzt. Ein gleißendes Licht flammte auf, so sodass im Inneren der silbrig-grauen Kugel die Sterne und ein kleiner werdender Planet mit zwei Monden zu sehen waren. Dann fädelten sie sich in eine Umgebung ein, die den optischen Eindruck eines in der Ferne verschwindenden Tunnels vermittelte. Dann fliegen wir schlaf du siehst müde aus Gerade ist mitten in der Galaxis ein kompletter Kugelsternhaufen aus dem Nichts erschienen. Und wir können nichts dagegen tun. Wir wissen noch nicht, was da auf uns zukommt. Hallo, mein Freund. Adlan, was führt dich her? Lotokeraete Keraete hat mich abgeholt. Er spricht gerade mit Miles und kommt in einer Stunde zu uns. Lotokeraete? Keraete? Was für eine seltene Überraschung. Etwas wie Ehrfurcht stieg in mir auf. Ich hatte schon viel über Adlan gehört. Seit 3000 Jahren lenkte dieser Mann an der Seite meines Vaters die Geschicke der Menschheit. Er blickte mir in die Augen. Kennen wir uns? Das glaube ich eigentlich nicht. Pordible, was gibt es? Die Gravitraf speichern. Wir wissen nicht, was in sie gefahren ist. Sie verlieren rapide an Speicherfähigkeit. Es besteht die Gefahr, dass die Gravitrafs die Energie auf einmal freisetzen und eine Explosion an Bord auslösen. Uns bleiben zehn, vielleicht elf Minuten. Dann müssen wir die Energie auf andere Weise freisetzen. Karl. Maximaler Energieverbrauch. Fahr sämtliche Schirme hoch und gib Dauerfeuer. Okay. okay. Eine halbe Stunde lang feuerte die Live-Ericsson aus allen Geschützen. Und immer wieder wurden die Triebwerke auf das Stärkste beansprucht. Im Sternenozean selbst gab es keine Reaktion darauf. Er existierte, aber niemand konnte ihn sehen. Er war nur hyperphysikalisch messbar. Tiran war mein Sohn. Ich musste zumindest Atlan darüber unterrichten. Ich rief beide in den Konferenzraum. Nachdem ich gesprochen hatte, erfüllte er für einen Moment Schweigen den Raum. Tiran. mich würde interessieren, was du eigentlich bei den Terranern willst. Das Kristallimperium macht Jagd auf mich. Ich will nicht Bostichs Heschern in die Hände fallen. Ist das alles? Hast du keine Pläne für die Zukunft? Zunächst einmal möchte ich mir meinen Vater ansehen. Den Mann namens Roden habe ich mein Leben lang studiert. Aber als Mensch muss er sich erst beweisen. Resident, ich registriere zwei neue Bebengebiete im Bereich des Galaktischen Zentrums. Damit sind es jetzt zwölf. Außerdem ist der lunare Großrechner kurzzeitig ausgefallen. Hm. Welche Auswirkungen hatte das? Zum Glück keine. Die Redundanzsysteme griffen ein und danach funktionierten alle Systeme wieder einwandfrei. Aber wir hatten einen Totalausfall sämtlicher Syntroniken. Die Hyperorter melden die Nähe einer Sonne. Sie hat die hyperphysikalische Strahlencharakteristik eines Sterns vom Sultyp. Danke, Brocht. Lass uns wieder an die Arbeit gehen. Ich bringe mein Gepäck kurz auf mein Quartier und komme dann nach. Harry, vor uns stürzt ein Planet endgültig in den Normalraum. Zeig her. Hm? Es sieht so aus, als ob der Sternhaufen in einer Art hyperphysikalischen Kokon stecken würde. Und dieser Kokon scheint sich derzeit dem Normalraum anzunähern. Lotho Keraete betrat den Raum. Über seinem Körper aus flexiblem Metall trug er einen braunen Overall mit zahlreichen Taschen und einem merkwürdigen Tornister auf dem Rücken. Lotho Keraete, ich freue mich, dich zu sehen. Ich bin nicht hier, um zu reden. Vielmehr beabsichtige ich, mit dir und einer weiteren Person ins Innere des Sternenozeans zu fliegen. Wie bitte? Das kommt ein wenig überraschend. Und warum nur zu dritt? Loto Keraete legte seinen Rückentornister ab, schnürte ihn auf und griff hinein. Wir müssen uns so schnell wie möglich über die Lage im Inneren des Sternenozeans klar werden. Bei dem Gebilde handelte es sich offensichtlich um ein Transportmittel. Wenn ich der dritte Mitreisende sein wollte, musste ich schnell handeln. Ich stelle mich gern als dritter Mann zur Verfügung. Roden schaute Kantiran an, aber in Gedanken schien er sich mehr damit zu beschäftigen, wohin die Reise eigentlich gehen sollte. In diesem Moment betrat auch Atlan die Zentrale. Ah, Atlan. Ich musste Perry Roden zuerst unterrichten, aber jetzt wirst auch du von mir über den Grund meines unverhofften Besuchs erfahren. Du wirst der dritte Teilnehmer der Expedition sein. Expedition? Ich blickte Perry Roden an, auffordernd, in der Erwartung, dass er Einwände erheben würde. Immerhin hatte ich mein Interesse schon angemeldet. Aber Roden schwieg. Er erwiderte nicht einmal Kantirans Blick. Na gut. Der sich zornbebend umdrehte und die Zentrale verließ. Der Wunsch des Jungen war verständlich gewesen unter dem Blickwinkel des Weisen, der eben erst seinen Vater gefunden hatte. Aber Adlan verfügte nun einmal über ungleich mehr Erfahrungen als ein 18-Jähriger. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen starten. Er hatte im Gegensatz zu Atlan noch keine Erfahrungen mit der Silberkugel gemacht. Er wusste aber, dass die Steuerung gedanklich erfolgte. Loto Keraete steuerte das Transportmittel mit gezielten Gedankenimpulsen. In Sekundenschnelle baute sich ein Hologramm auf. Vor Rodens Augen erschien ein schwaches Abbild des Haufens, den Keraete als Sternenozean bezeichnet hatte. Ein grünes Blinken links unten zeigte die Position der Silberkugel an. Unzählige rote Lichter in der Mitte symbolisierten den Sternenozean. Atlan, hier. Hier. stark zu erhitzen. Ein furchtbares Glühen hüllte uns wie ein Umhang ein. Wir rissen uns die Schutzanzüge herunter, um nicht bei lebendigem Leib zu verschmoren. Wir rasten durch die Dunkelheit direkt auf einen rot-schimmernden Stern zu. Der Boden kam näher. Es würde nur noch wenige Sekunden dauern, bis wir am Boden zerschellen würden. Atlan aktivierte die Schleudersitzfunktion. Plan und Roden waren umgeben von Eis. Um sie herum erstreckte sich eine riesige, schneebedeckte Gebirgskette. Nur die Gipfel, die dem schneidenden Wind trotzten, ragten dunkel aus dem Schnee. uns nach ihm suchen. Die Explosion. Wird nicht viel von ihm übrig gelassen. Haben. Unsere Expedition in den Sternenozean war je beendet worden. Loto Keraete war im Eis versunken. Oh. Wir finden hier höchstens noch ein paar Metallreste von ihm. Ich weiß. Wenn wir nicht Hilfe finden, werden wir die Nacht in dieser Kälte auch nicht überleben. Zwei Monde so dicht zusammen am Himmel, dass sie ineinander zu fließen schienen. Ihr rotes Licht waberte. Zum vielleicht hundertsten Mal glitt mein Blick zum Himmel, suchte nach Kondensstreifen, Positionslichtern oder einem anderen Hinweis auf eine Zivilisation. Aber es war nichts zu sehen. Was soll ich hören? Das Rauschen. Hier muss Wasser in der Nähe sein. Wir hatten den Rand der Felsen fast erreicht und gingen in die Knie. Was waren das für Laute? Wir obten uns vorsichtig an die Felsenkante heran. Schau dort unten. Und da. Die Wesen hatten die braunen, rundlichen Leibe aneinander gepresst und dösten im Mondlicht. Die meisten von ihnen waren drei Meter lang, einige auch etwas kleiner. Ihre Köpfe waren breit und flach, erinnerten eher an einen Hammerhai als an einen Seehund. Spitz aussehende Hauer, die so lang wie ein Unterarm waren, ragten über ihre Kiefer hinweg. Ihre Gliedmaßen endeten in breiten, schwarzen Flossen. Sie stanken. Fisch und Kot. Was meinst du, sollen wir sie essen oder mit ihnen reden? Ich glaube, es sind Tiere. Also essen. Oder zumindest ihre Wärme nutzen. Deine barbarischen Vorfahren hätten in einem solchen Fall Speere und Keulen hergestellt. Aber wir haben weder Knochen noch Holz. Es gibt nur Schnee, Eis und Steine. Steine! Der Stein wog vielleicht 30 oder 35 Kilo. Broden und Adlan schließlich, ihn über die Bergspitze zu greifen. Der Stein schlug inmitten der Lebewesen auf. Zwei Tiere blieben getroffen liegen. Broden und atlan hasteten in das Tal und machten sich daran, die Hauer der Wesen in die Bäuche der Kadaver zu rammen. Das Fell war kurz und ölig, die Haut dick und geschmeidig. Fast einen Meter schlitzten sie die Tiere auf und wichen unwillkürlich zurück, als ihnen dampfende Gedärme entgegenrutschten. Wir kämpften gegen Übelkeit und Ekel, griffen in die dampfenden Gedärme, warfen sie in den Fluss und schlüpften in die ausgehöhlten Tiere. Wir hatten unseren Schlafplatz für die Nacht gefunden. Auf dem Berg? Etwa 200 Meter entfernt stand das Gefährt, das sie gehört hatten. Das sieht aus wie ein Hovertrike. Auf ihm saß eine Kreatur, die nicht so recht auf diese Welt passte. Bei einer Größe von knapp über 1,50 Meter war sie beinahe ebenso breit und wirkte unglaublich kompakt. Der runde Kopf war ungewöhnlich klein wenn man ihn mit dem Körper verglich. Er wurde von einem Metallhelm geschützt, der aussah wie ein Drittel einer abgeschälten Orangenschale. Sei lieber vorsichtig. Ach was. Sei gegrüßt. Wir möchten mit dir reden. Der fremde musste Adlan sehen. Aber er reagierte nicht. Er machte mit seinem Gefährt eine Linkskurve und fuhr an der anderen Seite des Berges hinunter. Ich gehe mal schauen, wo er hinfährt. Ach, das hat doch keinen Sinn. Adlan! <musik> Widerwillig kletterte auch Roden auf den Berg. Der Fremde war nicht mehr zu sehen. Aber dafür sahen sie etwas anderes. Dort unten stand eine Hütte, die offensichtlich aus Holz gezimmert war. Sie folgten einem kleinen Pfad den Berg hinunter und gingen vorsichtig auf sie zu. Aus einem Fenster zogen schwache Schwaden von schwarzem Rauch nach draußen. Hallo? Hallo? Hallo? Keine Antwort. Wir schritten langsam auf die Tür zu. Der Raum war klein und schäbig. In einer mit Steinen abgegrenzten Ecke glühten die letzten Reste einer kleinen Feuerstelle aus. Auf dem Tisch stand ein Topf mit rohem Fleisch. Erst vor kurzer Zeit musste hier noch jemand gewesen sein. Aber aus irgendeinem Grund war er in aller Eile aufgebrochen. Seitlich grinste ein kleiner Schuppen an. Dort fanden wir gekochtes Fett in silbernen Behältern, Decken und hinter einigem Gerümpel eine Art Ruderboot. Es schien funktionstüchtig zu sein. Zwei Holzstäbe, die wie Paddel aussahen, waren an beiden Seiten befestigt. Äh. Fass mal mit an. Jo. Wenn wir das Boot nehmen, kommen wir schneller voran. Vielleicht gelangen wir damit in eine zivilisiertere Gegend, mit einem Raumhafen oder Funkverkehr. Das ist im Moment jedenfalls unsere einzige Hoffnung, um hier wegzukommen. Schon nach kurzer Zeit beherrschten Roden und Atlan die Eigenheiten des etwas wackeligen Ruderbootes. Sie hatten die Decken und einige Vorräte aus dem Schuppen im Boot verstaut. Tage vergingen. In den Nächten kauerten sie sich an Land. Atlan! das Eis! Ich zerrte den erwachenden Atlan ins Wasser und zog ihn ans Ufer. Riesige Eismassen hatten sich vom Berg gelöst und knapp neben uns das Holz zersplittert. Da schwimmen die Reste unseres Bootes. Jetzt müssen wir wandern. Zu Fuß kamen sie noch langsamer voran. Aber allmählich verschwanden die Eisflächen. Die Gegend wurde sandiger und karger. Das Bild der Landschaft wurde jetzt durch wenige Gewächse geprägt. An den Rändern des Flusses grasten braune, Bärenartige Tiere. Etwa in der Größe von Pferden. Das sind Mokas. Meinst du, die lassen sich reiten? Hm? Wir sollten es versuchen. Komm! Hinter drüben! Jetzt! Ja, halt ihn fest! Yes. Ja. Ja. Sie sattelten die zwei Tiere mit den entwendeten Decken und ritten weiter entlang des Flusses. Aber die Landschaft zog sich endlos dahin. Es waren keine Anzeichen zivilisierten Lebens zu entdecken. Wir müssen schon ewig auf diesem Planeten sein. Kein Wunder, dass die Zeit so anders vergeht. Wenn man sich mit der Geschwindigkeit dieser Bären bewegt. Wenn man es gewohnt war, in Lichtjahren zu denken, erschien es lächerlich für eine Reise von einigen hundert Kilometern Fußmarsch ganze drei Tage zu benötigen. begann sich die örtliche Veränderung auch in der Landschaft zu spiegeln. Der Wind hatte deutlich nachgelassen das spröde, braune Gras wich grünem Moos und hohen Halmen. Es gab keinen Sandboden mehr, sondern dunkle Erde, die nach Regen roch. Bäume ragten in den Himmel und verdeckten die rote Sonne, dicht bewachsene Hügel bildeten die ersten Ausläufer schroffer Felsen, die man von den Kuppen aus sehen konnte. Ich bin überrascht, wie sehr ich die Farbe grün vermisst habe. Oh ja. Was hast du? Ich dachte, hinter uns auf dem Weg wäre irgendwas. Es ist zwar niemand zu sehen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Irgendetwas stimmt in dieser Gegend tatsächlich nicht. Es waren nur kleine, kaum wahrnehmbare Hinweise. Ein Knacken wie von Ästen, die unter Stiefeln zerbrachen, Bewegungen am Rande des Blickfelds, die stoppten, sobald ich genau hinsah. Dort vorne ist ein Berg. Von oben sollten wir einen besseren Überblick haben. Komm, ja, höher. Der stark gelichtete Wald, den sie am Fuße des Berges durchquerten, schien das Resultat eines Feuers zu sein. Es gab nur wenige alte Bäume, dafür zahlreiche neue, die gerade mal Hüfthöhe erreicht hatten. Viele waren abgefressen. Es gab also Wild in dieser Gegend. Der Berg war nicht sonderlich steil, also blieben wir auf den Mokas sitzen. Auf einem Felsplateau rund 20 Meter über dem Boden stiegen wir ab und gingen vorsichtig und geduckt zum Rand. Der Wald lag knapp unter uns. Ein Wogen, das unsere Blicke nicht durchdringen konnte. Nach einer Weile Ein fernes Geräusch. Das ist doch unmöglich. Du meinst, dass er uns gefolgt ist? Und wir es erst jetzt merken? Nicht weit von ihnen kam das Hovertrike des Fremden mit dem seltsamen Helm auf eine Lichtung gefahren, die durch die Dämmerung kaum noch beleuchtet war. Der Fremde sah zum Plateau herauf. Er schien Atlan anzustarren. Dann wendete er das Hovertrike und verschwand wieder im Wald. Offensichtlich hat unser unbekannter Freund die technischen Möglichkeiten, uns zu folgen, ohne dass es auffällt. Und heute hat er sich uns wieder gezeigt. War das ein Versehen? Oder wollte er uns damit etwas mitteilen? Spielt das wirklich eine Rolle? Er verfolgt und provoziert uns. Ich schlage vor, dass wir ihm eine Falle stellen, damit wir endlich herausfinden, was er will. Das sollten wir lassen. Ach, und was willst du machen? Ihn ignorieren? Ja, warum nicht? Er hat uns tagelang verfolgt und hätte sicherlich gerade nachts häufig die Möglichkeit gehabt, uns umzubringen. Da er davon keinen Gebrauch gemacht hat, sind wir auch nicht in Gefahr. Atlan funkelte mich an, gab sich dann aber sichtlich einen Ruck. Wenn du meinst, lass uns hier übernachten, damit wir einen besseren Überblick als im Wald haben. Ich würde jetzt auch abwechselnde Wachen vorschlagen. Aber du glaubst ja nicht, dass wir in Gefahr sind. Ganz genau. Der Terraner begann, seine Sachen rauszupacken. Später in der Nacht hing der provozierende Blick des Fremden in seinen Gedanken wie eine schlechte Erinnerung. Ja. Am nächsten Morgen lag trüblich roter Nebel über der Welt. Die beiden Männer hatten Mühe, warm zu werden und ihre Muskeln zu lockern. Als sie weiterritten, ritten, änderte die Landschaft sich, wurde karger und steiniger. Aus grüner Erde wurden Felsen, aus Tälern schmale Schluchten. Hochbeinige, gazellenartige Tiere mit großen Augen und noch größeren Ohren huschten davon, wenn sie kamen. Und manchmal standen kleine Raubvögel in der Luft wie Kolibris. Und dann waren da noch diese Büsche. Eine seltsame Pflanzenart. Diese lianenartigen Ausflüge sehen fast wie Arme aus. Wie Arme ohne Hände. Siehst du die Knochen dort drüben? Das muss ein Tier so groß wie eine Docke gewesen sein. Dann sind es Fangarme. Leimruten. Ja. Jetzt, da ich darauf achtete, fiel mir auf, wie oft diese Büsche vorkamen. Sie hingen an Felsen und Bäumen, manchmal einzeln, manchmal in Gruppen. Die größten hatten armdicke Lianen, die über einen Meter lang baumelten. Ich hatte keinen Zweifel, dass sie einen Menschen töten konnten. Was war das? Atlan? <lacht> Schon gut. Auf was hast du geschossen? Antilope. Soll das unser Abendessen werden? Lass uns weiterreiten, wir verlieren Zeit. Wenn du meinst. Die nächsten Stunden vergingen schweigend. Hin und wieder suchte Roden die Felsen und kleinen Wälder nach dem Trike des Fremden ab, sah jedoch nie etwas. Vielleicht war er hinter ihnen auf dem Pfad. Vielleicht hatte er andere Möglichkeiten ihnen zu folgen. Schließlich, nachdem sie seit einiger Zeit durch eine Schlucht geritten waren, erreichten sie eine scharfe Biegung. Was dahinter lag, war nicht zu erkennen. Vorsicht, Aklang! Janen! Die sind auf dem staubedeckten Boden kaum zu sehen. Und was für lange Ruten! Ich schau mal um die Kurve. Sechs Büsche, große Büsche und unzählige Knochen. Der perfekte Ort für eine Falle. Sind das wirklich noch Pflanzen? Gute Frage. Die Hänge sind viel zu steil. Da kommen wir vielleicht rüber. Aber dann müssen wir zu Fuß weiter. Wenn wir die Mokas im Galopp über die Lianen treiben, sollte es gehen. Ich glaube nicht, dass diese Büsche so schnell reagieren können. Na dann, wir bleiben am besten ganz dicht zusammen. Und nehmen ordentlichen Anlauf. Komm, Brauner. So. Ab hier. Das sollte reichen. Hm. Sie mit an die Gefahr. Solange Sie uns durchgehen, ist alles kein Problem. Los ja! Los! Ja. Atlan war unmittelbar hinter mir. Ich hörte das Schnaufen seines Mokas. Ich duckte mich, als ich plötzlich zwischen den Büschen war. Ah, oh. Das sie sahen zurück in das Nadelöhr der Schlucht. Die Lianen krochen über den Boden, suchten anscheinend ihr Opfer. Atlan stieg von seinem Moka ab, zog die Antilope herab und warf sie mit Schwung den Büschen entgegen. Immer mehr Lianen zogen und zerrten an dem Tier. Es wurde schier vom Boden hochgehoben, hing zwischen den bizarr verschlungenen, blutigen Fangarmen. Ja. Kannst du mir bitte erklären, was das soll? Wird sich gleich klären. Na fein. Sie kriegen die Antilope also erstmal nicht auseinandergerissen. Und weiter? Hör mal, er wird gleich um die Ecke biegen. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Er wird durch die Lianen nicht durchkommen, sondern auf die Antilope prallen. Daran hängen zu bleiben kann ihn umbringen. Da! das Hovertrike. Und dort der Fremde. Er muss vorher abgesprungen sein. Er Der Kerl setzt sich ab. Atlans Plan zum Fangen des Fremden war nicht aufgegangen. Zwischen ihm und uns lag die undurchdringliche, verworrene Barriere der Lianen. Wir sahen ihn wieder in der Schlucht verschwinden. Ich war so wütend, dass mir das Blut in den Schläfen pulste. Ich hatte gehofft, du würdest ein einziges Mal eine verlorene Diskussion akzeptieren und dich nicht wieder darüber hinwegsetzen. Es war falsch, den Fremden in diese Falle zu locken, und es war falsch, mir nichts davon zu sagen. Ja, ja. Warum rede ich überhaupt mit dir, wenn du ohnehin machst, was ja. du willst? Sein Tod war sehr unwahrscheinlich. Du hast selbst gesehen, wie kompakt und kräftig er ist. Allerdings hatte ich gehofft, er würde sein Hover-Trike nicht so schnell aufgeben. Wir sind Partner, verdammt nochmal. Entweder du teilst diese Ansicht oder ich reite allein weiter. Also schön, dann machen wir so weiter, wie du willst. Also? Wir bleiben hier, bis die Büsche sich beruhigt haben und wir das Hover-Trike herausschneiden können. Der Fremde muss irgendwo auf der anderen Seite der Barriere sein. Wenn sie weg ist, kann er seinen Trike bei uns abholen. Und du kannst dich bei ihm entschuldigen. Ein guter Plan, doch er blieb ohne das gewünschte Resultat. Das Hovertrike ließ sich problemlos herausziehen. Adlan und Roden verbrachten die Nacht bei der Schlucht und ließen das Feuer so hoch brennen, dass der Fremde es sehen musste. Ab und zu riefen sie ihn. Am Ende einer fast schlaflosen Nacht war das Feuer niedergebrannt und über den Fremden wussten sie genauso viel wie am Abend zuvor. Mit Sand löschte Roden die Reste des Feuers und band die Mokas zusammen. Ich werde reiten. Nimm du das Strike. Wenn unser Freund es haben will, wird er es sich schon holen müssen. Wir ließen die Schluchten und Felsen hinter uns und tauchten wieder in dichte Mischwälder ein. Hadlan schien die Steuerung des Strikes zu genießen, da schneller und nicht so schwerfällig wie mein Moka war. Immer wieder wich er von den Wildpfaden ab und glitt zwischen den Bäumen hindurch. Was für ein Hang! Ich fahre mal zur Kuppe hoch. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Was ist los? Willst du mitfahren? Ich band die Tiere an einem Baum fest und stieg mit auf. Wir sausten den Hang hinauf. Ich sah mich um. Hinter uns breitete sich der Wald aus bis zum Horizont. Es gab keinen Hinweis auf Siedlungen. Nur ein endloses, grünes Blätterdach. Dann erreichten wir die Kuppe. Oh, Was ist das denn? Sieht aus wie eine verfallene Burg. Vielleicht das erste Gebäude einer Stadt. Schau mal dort hinten. Diese riesigen, würfelförmigen Teile. Das könnten sogar Raumschiffe sein. Sie bestand aus tiefschwarzem, schrundig wirkendem Metall und besaß die Form einer düsteren, mit riesigen Stacheln besetzten Halbkugel. Roden schätzte, dass ihr Durchmesser mehr als einen halben Kilometer maß. Etwas Bedrohliches und Gefährliches ging von ihr aus. Es war ein Gebäude, das auf seltsame Weise zu hassen schien. Gleiter! Ein ganzer Schwarm! Einer bricht aus! Er muss das Trial entdeckt haben! Runter! Ja. Ah. Analyse, strahlen! Oh. Roden wollte aufstehen, yeah. konnte sich aber nicht bewegen. Sein Körper war gelähmt. Hinter den beiden liegenden Männern landete der Gleiter im Gras. Ein stacheliges, widerlich verdreckt aussehendes Wesen tauchte kurz in meinem Gesichtsfeld auf. Dann zerrte es an meinem Hals. Roden spürte, wie sie ihn an Schultern und Beinen packten. Der Gleiter kam ruckend näher. Roden flog durch die Luft über die Ladekante hinweg und landete weich. Ah. Wesen ächzten auf. Sie waren auch gefangen und bewegten sich zitternd unter und neben ihm. Sie trugen einfache Lederkleidung und wirkten, als hätten sie ihr Leben im Wald verbracht. Einige hatten Bogen über die Schulter geschlungen. Pfeilköcher ragten aus dem Leiberhaufen. Alle hatten sie identische, eng anliegende Spangen aus Metall um den Hals. Ihre Augen waren aufgerissen und voller Panik. Huschende Pupillen in gelähmten Gesichtern. Atlan landete auf mir. Der Aufprall schlug mir die Luft aus der Lunge. Unter den langen Haaren des Arkoniden blitzte ebenfalls eine solche Metallspange hervor. Nun spürte ich, dass auch um meinen Hals kalt und rau etwas lag. Handelte es sich um Halsbänder? Hatten uns Sklavenjäger erwischt? Der Himmel war wolkenlos. Nur der Ruppigkeit des Gleiterführers verdankten wir die Erkenntnis, dass wir flogen. Und zwar bergab, in den Talkessel der Stadt hinein. Er lenkte den Gleiter, als transportierte er lediglich eine Fuhre Kies. Nach ein, zwei Minuten konnte ich mich wieder bewegen. Adlan! Ja, bei mir lässt die Wirkung auch nach. Warum rühren diese Humanoiden sich alle nicht? Vielleicht helfen unsere Zellaktivatoren bei der Regeneration. Auch, aber wahrscheinlicher ist, dass sie sich nicht zu so Regen wagen. Sie sind gelähmt vor Angst. Roden bewegte versuchsweise die Zehen, die Knöchel. Es konnte nur noch wenige Augenblicke dauern, bis er hinreichend in der Lage war, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Er sah zu den beiden Wesen, deren stachelige Schultern und Hinterköpfe in Fahrtrichtung über dem Laderrand zu sehen waren. Sie hatten keine Aufmerksamkeit für ihre Fracht. Gut, besorgen wir uns jeder so einen Bogen. Das ist besser als nichts. Wir sollten über Bord gehen, bevor wir in dieser Stachelfeste sind. Ich drehte mich auf den Bauch und krabbelte los. Über die Leiber von Männern und Frauen hinweg, die so zu tun schienen, als gäbe es mich gar nicht. Da wandte sich eines der Igelwesen um. Das Wesen zeigte mit einer Art Fernbedienung auf Roden. Unter dem Metallkragen, der kalt und rau um seinen Hals lag, bohrte sich plötzlich eine Nadel unter die Haut. Schmerz flammte auf. Scharf und grell. Im Winkel seiner aufgerissenen Augen sah Roden, wie Atlan mit einem Bogen hochkam: Mit einem Pfeil. Schmerz, der endlos fraß. Gierig, grell. Dann doch Dunkelheit. Samten und freundlich hüllte sie mich ein.